Агата Крісті – небезпека дому на околиці. Жодне приморське містечко на півдні Англії, як на мене, не зрівняється за привабливістю Сент-Лу. Воно заслужено носить ім'я королеви курортів і сильно нагадує рів'єру, позаяк, на мою думку, узбережжя Корнуолу нітрохи трохи не менш мальовниче, ніж південно-французьке. Саме це я і сказав своєму другові Еркюлю Пуаро. Ці слова ви прочитали вчора на меню вагона-ресторану, мій друже. Ваше зауваження неоригінальне. Але хіба ви не згодні? Замість відповіді той лише посміхнувся сам до себе. Тож я повторив запитання. Тисяча вибачень, Гастінгсе. Мої думки блукали деінде, власне, саме тією місциною, про яку ви щойно згадали, Рів'єрою? Так. Мені пригадалася минула зима, яку я провів там і події, що тоді сталися. Я добре пам'ятав, про що він. У блакитному потягу було скоєно вбивство, пов'язане з яким таємницю, заплутану й приголомшливо. Мій друг-детектив розгадав із характерною для нього безпомильною проникливістю. Як шкода, що мене не було тоді з вами, зітхнув я із глибоким жалем. «Ще пак», – погодився Пуаро, – «ваш досвід став би для мене неоціненним». Я скоса зиркнув на нього, оскільки не перший день, знаючи свого друга, засумнівався у щирості компліменту, але він здавався абсолютно серйозним, хоча, зрештою, чому би і ні, мені ж бо так давно знайомі його методи. Чого мені насамперед бракувало?» «То це вашої живої уяви, Гастінгсе!» – замріє нові вдалі бельгієць. «Часом треба трішки розвіятися. А мій лакей, Жорж, чудова людина, з якою я інколи дозволяв собі обговорити. Нюанс другий, начесто її позбавлений!» Це зауваження здалося мені цілком недоречним. «Скажіть, Поро, почав я, – ви ніколи не відчуваєте спокуси повернутися у професію». Це бездіяльне життя. Як найкраще мене влаштовує, друже мій. Що може бути приємніше, ніж сидіти на сонечку? Зійти з п'єдесталу в зеніті слави? Який жест може бути величнішим? Про мене говорять. Це Еркюль Пуаро, той самий, видатний, неперевершений. Рівних йому ніколи не було і до віку не буде. Ну от, я задоволений і більшого не прошу. Скромний, знаєте, я б на його місці не вживав цього слова. Мені ж бо здавалося, що самозакоханість мого друга з роками ані трохи не зменшилася, а той відкинувся в кріслі, погладжуючи вуса, і ледь не муркотів від удоволеності собою. Ми сиділи на одній із терас-готелю «Маджестик», Найбільшого в Сент-Лу. Він стоїть на мисі, що височує над морем, в оточенні рясно урізноманітнених пальмами власних садів, які розкинулися під нами. Море було прекрасного густо-синього кольору, небо чисте, а сонце сяєло з тими запалом і добросовісністю, який чекаєш від нього в серпні, але не часто зустрінеш в Англії. Чувся приємний звук бадьорого гудіння бджіл, коротше кажучи, більшої ідилії уявити не сила. Ми прибули лише напередодні ввечері, і стояв перший ранок із запланованого нами тижня відпочинку. Тож, якби лише такі погодні умови тривали й надалі, у нас і справді обіцяла видатися чудова відпустка. Я підняв вранішню газету, яку був зронив, і знову заходився поглядати новини. Політична ситуація здавалася незадовільною, але й нецікавою. Писали про негаразди в Китаї, багатослівно переповідали плітки про якусь начебто махінацію в сіті, але загалом нічого сенсаційного. «Дивна річ цей орнітоз», – зауважив я, перегортаючи шпальту. Край дивна. Пишуть у ліці ще два смертельні випадки. Це дуже сумно. Я взявся до наступної сторінки. А про того льотчика Сітона, що облітає навколо світу, і досі жодної звістки. Відчайдухи вони ці пілоти, і його аероплан Амфібія. Альбатрос – це, напевно, видатний винахід. От шкода буде, якщо він розбився. Хоча поки що лишається надія. Може, він дотягнув до якогось із Тихоокеанських атолів. Жителі Соломонових островів і досі практикують канібалізм. Чи не так? Мило поцікавився Пуаро. Він, певно, чудовий хлопець. Читаючи про таких, мимохіть відчуваєш, що зрештою непогана це штука бути англійцем. Хоч якась розрада після поразок на Вімблдоні, прокоментував бельгієць. Ні, я зовсім не хотів сказати, почав я, але мій друг граційним жестом відмахнувся від цих спроб перепросити. Що ж до мене, заявив він, то я не амфібія, як от літальний апарат бідолашного капітана Сітона, а всюди хід, космополіт. Але англійцями, як вам відомо, завжди захоплювався. Взяти хоча б те, як ґрунтовно вони щодня продивляються пресу. Мою увагу відволікли політичні новини. «Схоже, міністр внутрішніх справ отримує на горіхи», – зауважив я зі смішком. «Відлахав, йому нині не солодко, гай-гай, і то аж так сильно, що він шукає допомоги» навіть у найнесподіваніших місцях я витріщився на нього а той із ледь помітною посмішечкою видобув із кишені свою ранкову кореспонденцію акуратно скріплену гумовою стёжкою і витягши з пачки одного листа кинув його мені певно вчора це послання від нього розминулося з нами пояснив погро я прочитав його текст із відчуттям приємного хвилювання. – Але ж, Пуаро, – вигукнув я, – міністр неабияк вам лестить. – Ви так вважаєте, мій друже, бо згадує про ваш талант у найтепліших виразах. – І має рацію, – відказав той, скромно відводячи погляд, – а ще благає вас розслідувати для нього цю справу. Мовляв, просить про особисту послугу? Саме так. Нема потреби все це мені переказувати. Ви ж розумієте, любимі гасінгсе, що я і сам ознайомився з листом. От біда, вигукнув я. Тут і кінець нашому відпочинку. Ні-ні, заспокойтеся, про це й мови немає. Але ж міністр пише, що справа нагальна. Можливо, він і має рацію, а все ж може статися й ні. Ці політики так легко впадають у паніку. Я на власні очі бачив, як у палаті представників у Парижі. Так, так, але послухайте, Пуаро, нам поза сумнівом час готуватися. Швидкісний потяг до Лондона щойно пішов, він о 12 відходить, а наступний – Заспокойтеся, Гастінгсе, заспокойтеся, благаю вас, завжди у вас метушня, завжди ви порите гарячку, ми не їдемо в Лондон сьогодні, а втім, як і завтра. Але ж цей виклик мене не стосується, я не служу вашій поліції, Гастінгсе, мене просять узятися за цю справу як приватного детектива. А я відмовляюся. Відмовляєтеся? Звісно. Про що з бездоганною вічливістю повідомляю листом? Пишу, як мені шкода, перепрошую, пояснюю, що я вже зовсім не той. Чого ж вам іще? Я відійшов від справ, зі мною покінчено. Рано вам списувати себе з рахунків, палко вигукнув я. Пуаро ляснув мене по колінах. Ось де слова доброго друга і вірного пса, хоч ви й не помиляєтеся. Мої сірі клітинки й досі функціонують, упорядкованість, метод, усе це нікуди не зникло. Але раз я відійшов від справ, мій друже, значить відійшов кінець. Це тільки улюбленці Райка по десять разів йдуть зі сцени, щоб знову повернутися на біс. Я з усією великодушністю заявляю, треба дати молодим дорогу, а раптом вони зроблять щось путнє, хоча й сумнівно, але раптом. Так чи інак, а вони цілком впораються з цим, безперечно, марудним міністерським розслідуванням. Але ж поро, після всіх його компліментів, я вищий від Лестощів. Міністр внутрішніх справ людина розумна і знає, якщо лише йому вдасться заручитися моєю підтримкою, у нього все буде гаразд. То чого ж ви очікували? Але йому не пощастило. Еркюль Пуаро розкрив свою останню справу. Я мовчки подивився на нього. У глибині душі мені було до сліз шкода, що він такий упертюг. Розплутавши справу подібного штибу, Детектив міг би додати ще більше пишноти своїй уже й так усесвітній славі, а все ж я не міг не захоплюватися його непохитністю. Зненацька в мене промайнула ідея, і я всміхнувся, зауваживши: "Дивно, що ви не боїтеся робити таку категоричну заяву, це як не крути спокушати богів". Я абсолютно виключаю, щоб хтось міг похитнути рішення Єркюля Поро, відрізав він. Он як, абсолютно виключаєте. Ви маєте рацію, мій друже, такими словами не слід розкидатися. Ох, да я ж не кажу, що навіть якби куля вдарила в цю стіну коло самої моєї голови, то я й тоді не став би розбиратися в цій справі. Зрештою, всі ми люди. Я посміхнувся. На терасу поруч нас тільки-но впав невеличкий камінчик, і химерна аналогія Пуаро потішила мою уяву. А він, нагнувшись, підібрав його, тим часом ведучи далі. Так, усі ми люди. Чи коли хочете, пси, які сплять. Ну і нехай, от і добре. Але ж такого пса можна і розбудити. У вашій мові є прислів'я з цього приводу. Нехай пси, що сплять, лежать собі. Власне, мовив я, якщо завтра вранці виявиться, що вам підкинули, на подушку кінчав, нехай злочинець, який підклав його туди, начувається. Детектив кивнув, але якось неуважно. Аж тут раптом на мій подив підвівся, і став спускатися східцями, що вели з тераси в сад. А тим часом унизу завиднілася дівчина, яка поспішала вгору до нас. Не встиг я скласти собі присуд, що вона поза сумнівам справжня красуня, як мою увагу привернув паро, який, не дивлячись під ноги, перечепився об корінь і важко гепнувся. На той момент він якраз порівнявся з дівчиною, Тож ми з нею, взявшись кожен зі свого боку, допомогли йому підвестися. Я, звісно, був поглинений зі своїм другом, проте в мене залишилося розпливчате враження про темне волосся, личко пустунки і великі сині очі. Тисяча вибачень, бурмотів пооро, ви вкрай люб'язні, мадемуазель. Мені надзвичайно шкода. Ой, моя нога. Вона відчутно болить. Ні-ні, це, власне, дрібниця. Кісточку підвернув, та й тому й усе. Кілька хвилин і минеться. Але якби ви могли допомогти мені, гастінгси, ви мадмоазель, мадмуазель, із двох боків, якщо лише вона буде така ласкава, мені так незручно просити її про це. Ми з дівчиною, я по одну руку, вона по іншу, незабаром посадили його в крісло на терасі. А відтак... Мені спало на думку покликати лікаря, Проте мій друг рішуче відхилив цю пропозицію. «Кажу ж вам пусте!» Кісточку підвернув, ото тільки й горя. Трішки поболить, але скоро пройде. Він скорчив гримасу, от побачите, За хвильку я вже й забуду про неї. «Мадемуазель, тисячу разів дякую! Ви були дуже люб'язно, благаю, сідайте!» Дівчина опустилася в крісло. «Нема за що», – відказала вона, – «а все ж краще б ви показалися лікарю». Мадмоазель, запевняю вас, це дрібниця. Приємність вашого товариства знімає мій біль як рукою». Та засміялася, це добре. «Як щодо коктейлю», – запропонував я, – «тепер саме час». Ну, вона завагалася, – «дякую, залюбки». «Мартіні?» Так. «Прошу, суха Мартіння!» Я відійшов, а повернувшись і, замовивши напої, застав дівчину та Пуаро заглибленими у жваву розмову. «Уявіть лише Гастінгсе», – мовив мій друг, «от той будинок онде на мису, яким ми так милувалися, належить нашій мадмуазель». «Справді», – видобув я, хоча й не спромігся згадати, Наче висловлював із цього приводу хоч найменше захоплення. Власне, я навряд чи і помітив його. Він має досить моторошно-імпозантний вигляд, стоячи ось так осібно віддалік усього. Його називають Ендгаусом, домом на околиці, сказала дівчина. Я люблю його, але це стара розвалюха, і їй світить за пустіння. То ви остання представниця древньої фамілії, мадмозель. Оте ще, ми невеликі цебе. Та все ж баклі прожили тут два чи три століття. Мій брат помер три роки тому, тож я остання в родині. Як сумно, то ви живете там сама, мадмозель? О, я частенько буваю у від'їзді, а коли повертаюся, то зазвичай у домі ціле гамірке збіговисько – Одні приходять, інші йдуть. Це так по-сучасному, а я уявляв вас у темному таємничому маєтку, де вас переслідує родинне прокляття. Ну і чудеса, яка у вас певна романтична уява? Ні, привидів там не водиться, а коли й так, то це якийсь добрий дух, бо я вже тричі уникала наглої смерті за стільки ж днів. Напевно, мені хтось ворожить на життя. Пуарон насторожено випростався. Уникали смерті? Та що ви кажете, медмазель? О, це було не надто захопливо. Такі собі, знаєте, неприємні випадки. Вона раптом різко смикнула головою, бо поряд саме пролетіла оса. Або дай цим комахам. Тут, певно, десь неподалік їхнє гніздо. Що, мадуазель, не любите бджіл із осами? Вони вас були покосали, еге ж? Ні, але терпіти не можу, коли вони ось так проносяться повз саме обличчя. Як кажуть у вас, англійців бджола у чіпець? Ні, але тут якраз принесли коктейлі. Тож ми всі здійняли келихи і обмінялися звичними пустопорожніми фразами. Мене, власне, чекають на коктейль у середині, зауважила міс Баклі, і вже, гадаю, дивуються, куди я поділася. Поро прокашлявся і відставив свій келих. Ех, мені б чашечку доброго духмяного шоколаду, промормотів він, але в Англії його не варять. А втім, тут є і деякі дуже милі традиції. Взяти молодих панянок, вони... То знімають, то надягають свої капелюшки, і то так легко, так граційно. Дівчина витріщилася на нього. Про що ви? А чому б і ні? Ви питаєте, бо юна, мадмозель геть зовсім юна, а для мене видається природним носити високу й укладену зачіску, таку, щоб капелюшок тримався на шпильках. Тут? Тут? Тут. І він чотири рази зловісно проштрикнув повітря. Але ж це страх як незручно. Ще б пак, видобув Пуару, жодна мучениця жінка не вклала б у ці слова більшої пристрасті. Коли до вітер, це були сущі тортури, і починалася мігрень. Стягнувши з голови свого простого фетрового крисатого капелюшка, міс Баклі кинула його додолу поруч себе. «Ну, а тепер ми робимо ось так», – сказала вона, розсміявшись. «І це розсудливо і чарівно», – мовив злегка вклоняючись мій друг. Я з цікавістю подивився на нашу співрозмовницю. Скуйовджене волосся надавало їй ельфійської подоби, та й взагалі було в дівчині щось казкове. Це маленьке жваве личко у формі квітки братків. Ці величезні сині очі – і дещо іще захопливе та невідступне. Може, якийсь натяк навіть чайдушність? А під очима в неї темніли кола. Терасою, на якій ми сиділи, користувалися мало. Більшість відвідувачів уподобала й головну, одразу за рогом, де стрімчак нависав просто над морем. Звідти саме з'явився якийсь чоловік з обвітреним обличчям, Ходою перевальцем та напівстиснутими руками ледь не в боки. Було в ньому щось бадьоре й безтурботне, типовий моряк. Убийте, не збагну, куди поділася ця дівчина. промовляв він таким голосом, що легко долинав туди, де ми сиділи. Нік, в нік. Міс Баклі підвелася. Я так і знала, що вони напевно вже нервуються. Гей, Джордже, я тут. «Фредді донестями кортить випити. Ходімо, дівчинко!» Він з неприхованою цікавістю зиркнув на мого друга бельгійця, який, певно, істотно відрізнявся від більшості знайомих нік. Дівчина помахом руки представила їх одне одному. «Це Старпом Челенджер, але на мій подив пору не повідомив їй прізвища, на яке та чекала, а натомість підвівся». Склав украй церемонний уклін і прибурмотів із британського військово-морського флоту. Я надзвичайно високої думки про британський військово-морський флот. На зауваження такого штибу англієць не одразу знайде гідну відповідь. Старпом Челленджер почервонів, і Нік Баклі в такій ситуації перебрала командування на себе. «Ходімо, Джордже, годі витріщатися», Треба знайти Фредді та Джима. А сама посміхнулася Пуаро. «Дякую за коктейль, сподіваюся, з вашою кісточкою все буде гаразд». Кивнувши й мені, дівчина спритно взяла моряка під руку, і вони обоє зникли за рогом. «То це один із приятелів мадемуазель», – замислено пробурмотів мій друг, – «один із її гаміркого збіговиська. Що скажете про нього?» «Висловте свою експертну оцінку, Гасінгсе, Він, як у вас говорять, чудовий хлопець, так?» Якусь мить помовчавши, а тим часом срукуючись збагнути, про що ж саме, на думку Пуаро, йдеться у вислові чудовий хлопець, я не без деякого сумніву погодився. «Здається, непоганий. Еге, наскільки можна сказати з побіжного погляду». «Цікаво», – зауважив той. Дівчина забула свого капелюшка. Пуаро, нагнувшись, підняв його і неуважно покручував на пальці. «Чи відчуває він до неї симпатію, як гадаєте, Гасінгсе, Любий мій поро, та звідки ж мені знати? Дайте на цього капелюшка сюди. Леді схопиться і шукатиме його, а я віднесу їй». Бельгіць не звернув жодної уваги на моє прохання, а так само повільно покручував капулюшка на пальці. Іще не час мене це забавляє. Та годі вже поро. Так, друже мій, я старію і впадаю в дитинство. Хіба ні? Він так точно описав моє відчуття, що я навіть дещо збентежився, як би тут висловитися. Пооро видав короткий смішок, а відтак, нахилившись до мене, притис пальця до носа. Ну, ні, я не той слинявий ідіот, за якого ви мене маєте. Ми повернемо цього капелюшка, звісно, повернемо. Але пізніше принесемо його в дім на околиці і так знову матимемо нагоду зустрітися з чарівною міс Нік. Поро, звернувся я. Підозрюю, що ви закохалися. Вона ж бо гарна дівчина, еге ж? Ну, ви ж сам її бачили, то навіщо питаєте в мене? Тому що, гай-гай, не беруся судити. Мені тепер як молода, то й гарна. Молодість, молодість. У цьому трагедія мого віку. Але ви інша річ. От я й апелюю до вас. Ваш смак природно трішки застарів, ще б пак Стільки прожити в Аргентині, і вас захоплює еталон п'ятилітньої давнини. Але в кожному разі ви значно сучасніший за мене. Вона гарненька, так? Як зараз кажуть, сексупільна? Сексапільна, Пуаро, і відповідь на це, скажу, я вам ствердно. Але чому ви так цікавитеся цією леді? А я нею цікавлюся. Ну, після того, що ви тільки но заявили, у вас склалося хибне враження, мій друже. Я, може, й цікавлюся нею, так, але куди більший інтерес у мене викликає її капелюшок? Я витріщився на нього, але поароз давався цілком серйозним і кивнув. Так, Гастінгсе, ось цей самий капелюшок. Тут детектив здійняв його в мій бік. Бачите причину мого інтересу? «Ну, він гарненький», – спантиличено промовив я, «але цілком звичайний капелюшок як капелюшок. Чимало дівчат такі носять». Я придивився пильніше. «А тепер помічаєте гасінкси?» Звичайнісінький світло-коричневий фетр. Зі смаком дібраний фасон. Я не просив вас описувати його. А втім, звичайно, що не помічаєте. Просто неймовірно, бідолашний мій Гастінгси, як рідко ви зважаєте на істотне. Це щоразу дивує мене, наче вперше. Але погляньте ж, любий мій старий маразматику, тут навіть сірі клітинки залучати не треба. Вистачить і очей. Погляньте, погляньте. І тут нарешті я побачив те, до чого Пуаро старався перевернути мою увагу. Капелюшок повільно обертався, розкручуваний на пальці, просунутому в акуратну дірочку в його крисах. Помітивши, що я збагнув у чому річ, бельгієць виняв пальці і простягнув мені головний убір. Дірка була невеличка й охайна, правильної округлої форми, але її призначення... Якщо вона якесь і мала, я зрозуміти не міг. Ви зауважили, як смикнулася мадмуазель Нік, коли повз неї пролетіла бджола? Бджола в чіпці, дірав капелюшку. Але бджола не могла залишити таку діромаху. Саме так, Гастінгсе, яка проникливість не могла. А от куля, дорогий мій, могла. Куля? Звісно, куля, як от ця. І він простяг до мене руку з чимось маленьким на долоні. Випущена куля, мій друже. От що недавно впала на терасу під час нашої розмови. Випущена куля. Ви хочете сказати? Я хочу сказати, що ще якийсь дюйм, і ця дірка була б не в капелюшку, а в голові. Тепер збагнули, Гасінгсе, чому я цікавлюся мізбаклі? Ви мали рацію, мій друже, застерігаючи мене від таких слів, як абсолютно і виключаю. Так, усі ми люди, а все ж цей без п'яти хвилин убивця припустився серйозної помилки, вистріливши у цю свою жертву за дюжину ярдів від Еркуля пору. Для нього це стало воїстиною невдачею. Але тепер ви розумієте, чому нам треба потрапити в дім на околиці і ближче зазнайомитися з нашою мадмазелі. Тричі уникала наглої смерті за стільки ж днів. От що вона сказала. Нам не можна гаяти часу, Гастінгсе. Небезпека чегає зовсім поруч. Поро, я тут подумав. Чудове заняття, друже мій, не закидайте його». Ми сиділи один проти одного за накритим для ланчу столиком біля вікна. Цей постріл було зроблено звідкись зовсім поруч від нас. А все ж ми нічого не чули. А ви гадаєте, що серед мирної тиші, яку порушував хіба що плескіт хвиль, ми неодмінно мали б його почути? Ну це якось дивно. Ні, нічого дивного. До певних звуків звикаєш так швидко, що навряд чи й помічаєш їхню присутність. Протягом усього ранку, друже мій, по бухті ганяли моторні човни. Ви спершу нарікали на шум, а незабаром уже й не помічали його. Присягаюся честю, коли один із тих човнів у морі, можна хоч із кулемета строчити, і ніхто цього не почує. Так, ваша правда. А, он, де вони? «Пробурмотів поару мадемуазель зі своїми друзями. Схоже, вони зібралися паланчувати тут. Тож я змушений повернути капелюшка. Але нічого, ця справа досить серйозна, щоб сама собою дати привід для візиту». Він спритно підскочив зі стільця, квапливо перетнув приміщення і, вклонившись, повернув капелюшка, доки міс Баклі з компанією якраз всідалися за столик. Їх було четверо – Нік Баклі, Старпом Челенджер, ще один чоловік і ще одна жінка. Звідти, де ми сиділи, роздивитися їх не виходило. Час від часу до нас долинали розкоти моряцького реготу. Той, хто їх видавав, справляв враження доброї та щирої душі. Я відразу ж уподобав його. Протягом ланчу мій друг просидів мовчазний і неуважний. Він кришив хліб. Урив часто вигукував щось сам до себе і поправляв усе, що тільки було на столі. Я спробував було зав'язати розмову, але не знайшовши підтримки, швидко здався. А той продовжував сидіти за столом ще довгенько по тому, як покінчив із сиром. Але щойно інша компанія вийшла з їдальні, як він і собі підвівся на ноги. Ті саме влаштовувалися за столом у вестибюлі, коли Пуарой, якнайстаранніше найстаранніше чи крок, по військовому підійшов до їхнього гурту і без еківоків звернувся просто до нік. "Мадмозель, чи можу я попросити вас на два слова?» Та насупилася, а я досить ясно збагнув, що саме вона відчувала. Злякалася, що цей дивний недомірок чужиниць Зараз почне докучати і мимоволі поспівчував їй, розуміючи, який вигляд, напевно, мало це в її власних очах. Дівчина з видимою неохотою відійшла на кілька кроків убік. Аж тут я майже вмить помітив вираз подиву, що проступив на її обличчі від стишених квапливих слів пуаро. Сам я тим часом почувався досить ніяково. Ні всіх, ні в тих. Тактовний челенджер з готовністю прийшов мені на допомогу, пригостивши цигаркою і зронивши якесь пустопорожнє зауваження. Ми встигли прицінитися один до одного і схилялись до взаємної симпатії. Мені здалося, наче я краще придавався йому за товариша, ніж чоловік, із яким він тільки наоланчував. Тепер, бо мені випала... Нагода роздивитися останнього – високого, білявого, досить вишуканого молодика із радше м'ясистим носом і занадто солоденькою зовнішністю. Він мав бундючну манеру триматися і ліниву протяжну вимову. Відчувалася в ньому певна єленість, що особливо мені не сподобалася. А відтак я поглянув на жінку. Та сиділа прямо навпроти мене у великому кріслі, щойно скинувши капелюшка. Незвичний типаж його найкраще було описати, назвавши «стомленою Мадонною». Вона мала світле, майже безбарвне волосся, зачесане на проділ посередині і стягнуте, прикриваючи вуха у вузол на потилиці. Обличчя було безживно бліде та змарніле. А все ж не без химерної привабливості. Дуже світлу сіризну її очей цяткували великі зіниці. У жінки був якийсь на диво відсторонений вигляд. Вона витріщилася на мене і зненацька заговорила: присядьте, доки ваш друг побалакає зник. Її голос прозвучав неприродно, млосно й удавано. Та попри це бреніла в ньому певна незбагненна принадність, якась лунка, протяжна краса. Гадаю, вона справила на мене враження найстомленішої особи, яку я будь-коли зустрічав. І то не тілом, а духом, неначе все в цьому світі було беззмістовне і нічого не варте. Міс Баклі вкрай люб'язно допомогла моєму другові – коли він підвернув кісточку цього ранку, пояснив я, пристаючи на зроблену пропозицію. Так-так, Нік говорила. Її і досі відсторонені очі так само розглядали мене. А тепер, сподіваюся, з його ногою все добре? Я відчув, як заливаюся барвою, і відповів. Просто невеличкий розтяг. А, ну тоді я рада чути, що Нік не вигадала всю цю історію. Вона ж, бо, знаєте, найспритніша брехунка, яка коли-небудь коптила небо. Напрочутна натхненна справдешній талант. Я не знав, що на таке й сказати, а от співрозмовницю моє зніяковіння, схоже, забавляло. Це одна з моїх найдавніших подруг, повела далі жінка, а я завжди мала відданість за вкрай марудну чесноту. Чи ви зі мною не згодні? Їзди більшого полюбляють шотландці поряд з ощадливістю і шануванням дня недільного. Але Нік іще та фантазерка. Хіба ні, Джиме? Це ж треба виплисти таку шикарну історію про гальма в машині. А от Джим каже, що з ними повний порядок. Соковитим медоточивим голосом білявий молодик протягнув. «Я дещо тямлю в тачках». І напів обернувся. З надвору серед інших авто впадало в око одне – видовжене та червоне. Схоже, найдовший, найчервоніший з усіх можливих моделей. Його довгастий капот від шліфованого металу аж сяяв. Не автомобіль, а чудо. «Це ваша машина?» – запитав я, скоряючись раптовому імпульсу. Молодик кивнув. «Так». У мене з'явилося божевільне бажання сказати. Я так і подумав. Але тут підійшов Пуаро, тож я підвівся, а той узяв мене за руку і, коротко кивнувши товариство, швидко повалік куди інде. Усе влаштовано, мій друже. Ми завітаємо до мадмуазель у дім на околиці о пів на сьому. Доти вона якраз повернеться з автомобільної прогулянки. Так-так, звісно, повернеться. Ціла та неушкоджена. Проте його лице було стурбоване, А в голосі бриніла тривога. «Що ви їй наговорили?» Попросив побесідувати зі мною, А і то, якомога швидше. Вона природно трішки впиралася, Все гадала. Я так і бачу ті думки, Що пробігали в неї в голові. Хто він цей чоловічок? Аферист? Вискочка? Кінорежисер? Була б відмовила, якби змогла. Але коли ось так ні сіло не впало, просять, то легше погодитись. От вона і зізнається, що повернеться до шостої тридцяти. Готово? Я зауважив, що все начебто складається якнайкраще, але мій коментар не зустрів схвального ставлення. Власне, Пуаро був не менш смиканий, аніж той кіт із приказки до самого вечора проходив він по нашій вітальні, бурмочучи щось сам до себе і без кінця краю поправляючи і розгладжуючи декор. А коли я забалакував до нього, той махав руками і хитав головою. І зрештою ми вийшли з готелю, коли ще й шостої не було. Це просто неймовірно, зауважив я, спускаючись разом із другом східцями тераси. Скоїти збройний замах на життя В саду-готелю. На таке піде тільки псих. Не погоджуся з вами. За однієї умови Ризик, як розсудити тверезо, Хіба мінімальний. Почнімо з того, що в саду безлюдно. Відвідувачі готелю, Наче стадо весь. Звичай велить сидіти на терасі, Що виходить до бухти. Ну і от, всі саме там і сидять, і тільки я оригінал обираю ту, що звернена в сад. Але навіть тоді я нічого не бачу. Тут, як ви помітили, чимало укриттів – дерева, грубки пальм, чагарники у цвіту. Будь-хто може сховатися і, залишаючись непоміченим, спокійно собі чекати, доки тут не пройде мадмоазель, А вона таки пройде тут. Бо з дому на околиці, якщо обходити дорогою, доведеться дати доброго гаку. А мадмазель Нік Баклі безперечно з тих, хто завжди спізнюється і подається на простець. А все ж стрілець колосально ризикував. Його могли помітити, а постріл на нещасний випадок не спишеш. Ні, не випадок аж ніяк. Що ви цим хочете сказати? Нічого, так, одна ідейка, можливо, виправдана, а може статися й ні. Залишмо її поки осторонь і повернімося до того, про що я тільки згадав, до неодмінної умови. Тобто, ви, певно, і сам можете мені сказати, Гастінгсе. Не хотів би я позбавляти вас задоволення похизуватися розумом за мій рахунок. О, який сарказм! Яка іронія! Що ж, в око впадає наступне. Мотив не може здаватися очевидним, бо якщо навпаки, ба, тоді ризики справді виявиться великим. Люди казатимуть, цікаво, чи не такого-то це робота. Де був такий-то, коли пролунав постріл? Ні, вбивця, чи краще сказати «без п'яти хвилин вбивця» не може напрошуватися сам собою». І якраз цього я, Гастінгсе, і боюся. Так, у цю хвилину мені страшно. Я заспокоюю себе, кажучи собі, їх же четверо, нічого не станеться, доки вони всі разом. Це було божевільним. Але мені весь час страшно. Ці неприємні випадки я хочу почути про них. Він різко розвернувся. Ще рано підемо іншим шляхом по дорозі. Сад не має чого повідомити нам. Огляньмо ж традиційний підхід до будинку. Цей шлях вивів нас за парадні ворота готелю і побрався наверх стрімким пагорбом праворуч від них. Ближче до його маківки завиднілися стежина та напис на огорожі, який сповіщав: "Тільки у дім на околиці". Ми подалися стежкою і за кілька сот ярдів вона круто завернувши вперлася у старезні стулки вхідної брами, яким не завадив би свіжий шар фарби. Справа за ними стояла сторожка, що своїм виглядом разюче контрастувала із воротами і забур'янілою під'їзною алеєю. Садочок довкола неї мав доглянутий та охайний вигляд. Рами та штапики були свіжо пофарбовані а на вікнах висіли чисті яскраві фіранки. Над клумбою схилився якийсь чоловік у полинялому норкфальському піджаку. Коли заскрипіли ворота, той випростався і, обернувшись, поглянув на нас. Він мав літ шістдесят віку, щонайменше шість футів зросту, могутню статуру й обвітрне обличчя. На голові майже зовсім не збереглося волосся але очі поблискували насиченою голубінню. Той чолов'яга справляв враження привітної душі. Добрий день, кинув він нам, коли ми проминали його. Я відповів тим самим, і доки ми прямували глиб алеї, все відчував, як ті його блакитні очі допитливо свердлили наші спини. Цікаво, задумливо, видобув Пуаро. Та на тому й змовк, ніяк не зволивши пояснити, що ж саме його зацікавило. Сам дім був великий і досить похмурий на вигляд. Його застували дерева, крони яких навіть торкалися даху. Будинок, вочевидь, потребував ремонту. Пуаро окинув його оцінювальним поглядом, перш ніж смикнути за шнур старомодного дзвоника – щоб добитися від нього результату, потрібна була натуга Геракла. Але щойно його таки приводили в дію, непогамовне калатання розлягалося луною. Двері відчинила жінка середніх років. Пристойна особа в чорному. Саме цей опис, як на мене, їй найдужче пасував. Дуже поважна, досить похмура і дощенту байдужа. Міс Баклі повідомила вона. І ще не повернулася. Поро став пояснювати, що нам призначено аудієнцію, а все ж домігся свого не без деяких труднощів, та належала до жінок того типу, які не схильні довіряти іноземцям. Я, власне, лещу собі, що саме моя зовнішність схилила такі шальки Терезів на нашу користь. Нас впустили і провели у вітальню чекати на повернення місць Баклі. Там не відчувалося і натяку на непривітність. Вікна виходили до моря, і кімната потопала в сонячному світлі. Проте була досить обшарпана і виказувала стилістичний контраст. Дешевого штибу ультрамодерн накладався на вікторіанську солідність. Парчеві гардини вицвіли, але обивка на меблях сяяла новизною та яскравістю, а диванні подушечки то й відверто пащили якимось сухотним рум'янцем. Стіни були завішені фамільними портретами. Деякі з них, подумалося мені, мали вигляд навдивовижу довершених. У кімнаті стояв грамофон, і де-не-де валялися кілька платівок. Упадали в око портативний радіоприймач, Практично нуль книжок і лише одна розгорнута газета на краєчку дивана. Пуаро взяв її, а відтак поклав на місце із гримасою огиди. То й виявилася місцева віклі Геральт and Directory. Щось спонукало його вдруге взятися за газету, і мій друг саме поглядав якусь колонку, коли двері відчинилися, а нік баклі ввійшла у вітальню. Принесіть лід, Елен. Гукнула вона через плече, відтак звернулася до нас. Ну, ось і я, насилу здихалася решти. Мене живцем зжирає цікавість. Невже я давно загублена героїня, яка конче потрібна кіношникам? Ви були такий серйозний, мовила дівчина до Пуару, що в мене виникло відчуття, наче ні про що інше йтися просто не може. Ну жбо, зробіть мені щедру пропозицію. «Боюся, мадмозель, почав детектив. «О, тільки не кажіть, що все навпаки!» – змолилася вона. «Не кажіть, що ви пишете мініатюри і хочете, щоб я придбала одну!» «Хоча ні! Не з такими вусами і проживанням у маджестику, який славиться найогиднішою їжею та найвищими цінами в усій Англії. Таке просто неможливо!» У кімнату війшла жінка, яка відчиняла нам двері, несучи лід і тацю з пляшками. Не припиняючи теревене нік узялася спритно змішувати коктейлі, але мовчання пору, що так на нього не схоже, зрештою, гадаю, достукалося до неї. Спинивши на півдорозі процес наповнення келихів, вона різко кинула. Так, гаразд. Саме цього я й хочу, щоб усе було гаразд. Детектив узяв у неї коктейль. «За ваше здоров'я, мадмуазель! За ваше здоров'я на довгі роки!» Дівчина виявилася недурною. Значущість його тону не прийшла повз її увагу. «Щось сталося?» «Так, мадмуазель, це!» І простягнув до неї руку з кулею на долоні. Нік спантеличено насупившись, узяла її. «Ви знаєте, що це?» Так, звісно, знаю, куля. Саме так, мадемуазель. Сьогодні вранці повз ваше личко пролетіла не оса, а ось ця куля. Ви хочете сказати, що якийсь небезпечний для суспільства псих пострілював собі в саду готелю? Схоже на те. Ну і ну, або дай мене, щиро здивувалася нік, мені скидається на те, і справді хтось ворожить на життя. Це вже в четверте. Так, сказав Поро, вже в четверте, мадмозель. Я хотів би почути про три інші неприємні випадки. Та витріщилася на нього. Мені кортить переконатися, мадмозель, що всі вони були саме випадками. Та годі вам, ну звісно, чим же ще, мадмозель. Благаю, приготуйтеся до потрясіння, а що коли хтось зазіхає на ваше життя? Уся реакція Нікна почути звелася до вибуху Реготу. Така думка здавалася неабияк повеселила її. Геніальна ідея! От тільки чоловіче добрий, та кому ж по-вашому воно могло знадобитися? Я ж не прекрасна юна спадкоємиця, після смерті якої залишиться Нічийними мільйончики. Мені б і хотілося, щоб хтось таке спробував. Полоскатала б собі нерви, коли хочете. Але на це, боюся, ні найменшої надії. Мадмазель, ви не розкажете мені про ті випадки? А чого ж, за любки, але за ними нічого не криється. Просто дурні придибачки. Над моїм ліжком висить картина у важкій рамі. Якось уночі вона зірвалася, але суто випадково я саме почула, що десь у будинку ляскають двері. Тож і спустилася, щоб знайти, які і зачинити їх. І так врятувалася, бо та рама, напевно, проломила б мені голову. Це номер один. Пуаро не посміхнувся. Продовжуйте, мадмозель, перейдімо до номера два. О, це й взагалі сміховини! До моря спускається стрімка, обривиста стежка. Я ходжу тим шляхом купатися. Там є скеля, з якої можна пірнати. Ну й от, зверху зірвався валун і прогуркотів донизу, ледь-ледь не поцілив у мене. А третій випадок був нітрохи не схожий. У машини щось сталося з гальмами. Не знаю, що саме механіку гаражів. Пояснював, але я мало що зрозуміла. Так чи інак, але якби я виїхала за ворота і стала спускатися з пагорба, вони б відмовили, і я, мабуть, врізалася б у ратушу. Ото була б аварія. Ратуша хіба трішки покоцана, зате від мене мокре місце. Але завдячуючи своїй феноменальній здатності завжди хоч щось-та забути – я розвернулася і просто влетіла в лавровий живоплід. А все ж ви не можете сказати, в чому полягала несправність. Підіть спитайте в гаражі у мота, коли хочете. Там вам пояснять. Здається, відкрутилася якась залізяка. Словом, щось зовсім простеньке. Я ще подумала, чи то буваний шкодороб Елен із нею грався. Так звають. «Так звуть мою надію та опору, що впустила вас сюди, і в неї є маленький хлопчик. Ну, а їх хлібом не годуй, дай повозитися з машиною». Вона, звісно, клялася, бо жилася, що той близько не підходив до автомобіля. Гадаю, попри всі балачки мота, там просто щось розхлябалося від тривалої експлуатації. «А де ваш гараж, мадмозель? «З іншого боку будинку». Його тримають замкненим. Очі Нік розширилася від здивування. О, ні, звісно, ні. Тож, будь-хто міг возитися з машиною, лишившись непоміченим. Ну, напевно, гадаю, що так. Але ж це чиста маячня. Ні, мадмозель, це не маячня. Ви не розумієте? Вам загрожує небезпека. Серйозна небезпека. Це кажу вам я. «Я? Невже ви не знаєте, хто я?» «І хто ж?» – мовила, затамувавши подих нік. «Я Еркюль Поро. А, -а, а кинула та, але радше розчарованим тоном. «Он воно що! Вам відоме це ім'я Егеш? О, так!» Дівчина тривожно пересмикнулася, а в очах проступив якийсь зацькований вираз. Пору пильно спостерігав за нею. «Вам ніякого, і це, гадаю, означає, що ви не читали моїх книг». «Ну, ні, не всі, але ім'я, звичайно, чула. Адмозель, ви маленька облудниця». Тут я здригнувся, згадавши схожі слова, які прозвучали в готелі «Маджестик» того ж дня після ланчу. «Я й забув, ви ще зовсім дитина». Тож звідки ж вам знати його? Як швидко минає слава. Ось зараз мій друг вам пояснить. Нік перевела погляд на мене, а я дещо збентежено прокашлявшись проказав. Месьє Пуаро видатний е, був видатним детективом. Ах, мій друже, вигукнув той, невже це всі слова, які ви можете підшукати? Та скажіть же... «Скажіть, мадмозель, що я унікальний, неперевершений, найвеличніший детектив, який будь-коли жив на світі!» «Тепер у цьому немає потреби», – холодно промовив я. «Ви вже самі їй сказали». Отак але все ж вийшло б пристойніше, якби мені не довелося поступитися власною скромністю. Співати осанну самому собі не годиться». Не варто тримати пса, якщо сам мусиш гавкати. Погодилася нік із напускним співчуттям. А хто, до речі, цей пес? Гадаю, доктор Вотсон. Мене звуть Гасінгс, сухо мовив я. Як битву при 1066-му. Умить зорієнтувалася та. Хто сказав, наче я неосвічена? Ну і ну, оце так сіє!» Гадаєте, хтось дійсно хоче вкоротити мені віку? От що полоскотало б мені нерви. Але такого, звісно, річ насправді не буває, лише у книжках. Підозрюємся поро, мов той хірург, що розробив нову операцію, чи лікар, який виявив екзотичну болячку, ставить усім і кожному свій коронний діагноз. блискавка. гримнув на неї детектив – «Ви посерйознішаєте чи ні? Невже вас сьогоднішню молодь нічим не проймеш? Погані були б жарти, мадмоазель, якби ви лежали в саду біля готелю гарненьким трупиком з охайненою дірочкою в голові, а не в капелюшку. Тоді б ви не сміялися, а геш? «На спіритичному сеансі чувся потойбічний регіт», – відрізала дівчина. «Гаразд, давайте серйозно, мсье це вкрай люб'язно з вашого боку і все таке інше, але тут неминуче йдеться про випадковість. Ви вперта, наче сам диявол. Від нього я й отримала своє ім'я. Про мого дідуся подейкували, що він продав душу нечистому. Вся округа кликала його старим ніком. Не старий ган був, а чистісінький з люка». Зате з таким, як він, не засумуєш. Я його просто обожнювала і скрізь хвостиком ходила за ним. От мене й нарекли у слід за старим ніком, чортом, малою нік, чортиням. А так я взагалі-то Магдала. Незвичне ім'я. Еге, воно в нас на кшталт династичного. У роду Баклі було до халєри Магдал. Онде висить одна, вона кивнула вбік портрета на стіні. А, тільки й сказав Поро. а відтак, перевівши погляд на інший портрет, над каміном, спитав: Оце ваш дідусь, мадуазель? Так, привертаю увагу, еге ж? Джим лазарос хотів купити цю картину, але я не продала. У мене слабкість до старого Ніка. А, Поро хвилинку помовчав. А потім, мов край серйозно, промовив. Повернімося до наших баранів. «Послухайте, мадмузель, я заклинаю вас поставитися до цього серйозно. Вам загрожує небезпека. Сьогодні хтось стріляв у вас із пістолета Маузер». «Із пістолета Маузер?» Вона на якусь мить перелякалася. «Так, а що?» «Ви знаєте когось, хто має саме Маузер?» Нік посміхнулася. «У мене й самої такий є». «Та що ви?» «Так, від батька залишився. Той привіз його додому з війни. От відтоді він тут і валяється. Я днями бачила його в тій шохляді». Вона вказала на старомодне бюро. І тут неначе в неї раптом з'явилася ідея, підійшла до нього і висунула шухляду а потім якось безпорадно обернулася. У її голосі лунала нова нотка. «Отакої!» – сказала міс Баклі. «Він зник!» Саме з цього моменту тональність розмови змінилася. Досі Пуаро та дівчина, самі того не розуміючи, говорили різними мовами. Їх розділяла вікова прірва. Для неї слава і репутація бельгійського детектива не вважили нічогісінько. Вона належала до покоління, яке знає тільки ті великі імена, що на слуху конкретно сьогодні. Тож і його застереження залишали її байдужою. Для неї він був лише досить кумедним, підстаркуватим іноземцем із напрочут мелодраматичною уявою. І таке її ставлення – Збивало мого друга з пантелику. По-перше, страждало його самолюбство. Він бо завжди авторитетно заявляв, що Еркюля поро знає весь світ. Але ось де знайшлася та, яка й чутки про нього не чувала. Йому піде на користь отриманий досвід, мимоволі подумалося,